بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد أفضل الانبياء المرسلين وشفيع الأمة اجمعين وعلى اله وصحبه وسلم تkiwa wakati kiendelea na somo letu la tafsiri Quran katika mfululizo wa darasa zetu Sura hii kama inavyoanza kwa herfu nne izi za mkato ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema baada ya rahim alif lam mim sad kitabu unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun minhu Mwenyezi Mungu mtumi mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam Alif Lam Mim Sad Herufi zin ni ambazo ni kama vile tulivyozungumza katika alifu Lam Mim na Herufi nyingine zikazokuja katika mifunguo ya sura tofauti hizi tafsiri yake halisi ni kuirejesha kwa Mwenyezi Mungu pale wanasema wetu wa rahimahu rahimahullahu taala na nafasiri wengi wengine katika reperuza mkato usema allahu alamu bi muradihi bi dhalik munyezimgo ndiye anejua makusudio halisi tusisi kitabun unzila ilay hichini kitabu hadha kitabun hichini kitabu unzila ilayka kimteremsho kwako muhamad wala yakum fi sadrik kwa hivyo pasije pakawa tena ndani ya kifua chako mfanyiko usijikohisi unyonge Pasiwe kabisa na mwako unyonge wa aina yoyote Minuhu kutokana na kisomo cha kitabu hichi umepelekewa kitabu hichi litunze rabbi wafuasi wako waumini, kwa kitabu hichi uazikura na uwape maonyo mazuri na maelekezo uwape, kwa na maonyo lilmu'minin wale walioamini uambie itavyo maunzila ilaikumu rabbikum Fateni kikweli kweli kwa imani halisi kile kile mshua, kwenu kutokana na mula wenu mlezi wenu muomba wenu wala ttabe'u min dunihi awliya na walahu sifuata asiyekuwa mwenyezingu kumfanya mpenzi yoyote msimfanye yoyote mwingine mpenzi kimacha munyezimu qalilam ma lakini lakinni uchache wa kiwango ambacho mnaonyeka nyinyi kuonyeka kwenu ni kuchache kabisa na sijui kitu gani kina ni huu hai wa mwangu utajiri wake bio vyake kama ni hivyo basi mdanganyika vibaya mnapoteza hadhi yenu wa kam min qaryatin ahlaknaha ni mngapi mimi tulikushyangamiza kutokana na kudanganyika kwa hana dunia anasema mnyezingu mtukufu subhanahu wa ta'ala wa kam min qaryatin ni mingapi miji tumeangamiza kutokana na kudanganyika kwao na dunia faja aha ba'asuna bayatan ikajiliwa miji hiyo na watu wake na adhabu yetu ikajiliwa na adhabu yetu bayatan wakati usiku wa melala. au humqa'ilun au wakiwa wao wamepumzika wakati mchana Famakana kanada idhijaa hum baasuna Hayakuwa malalamishi yao wakati iliposhawjia adhabu yetu Ila ankalu isipokuwa kusema in kunna zalimin lo hakika sisi tumekuwa ni madhalimu nafsi zetu wanaqiri ukosa wao bila ya kuwa na hata nafasi ndogo ya kujitetea Mwenyezi Mungu Mtukufu Subhana wa Ta'ala anasema fala nasalanna alladhina ursila ilayhim basi siku hiyo ya kiyama tutawauliza wale watume waliopelekwa wala nasalanna al mursalin tutawauliza kuulizia wale watume waliopelekwa kwa hawa watu wao waliulizwa waliopelekewa nilipi walitekeleza nilipi walikubali na nilipi walikataa nilipi walifanya zuri nilipi walifanya baya wala nasalanna al mursalin na tutawauliza Wajumbe wenyewe ni yapi mliokubaliwa yapi yapi na vipi mmeweza kuongoza Mwishi wa yote hayo falanaqsona alaihim biilmin tutawasimlia kwa ujuzi kabisa matendo yao yote wa leo ya yale ya wema na yale ya ubaya kama kunna asa mwenyezingu na sisi hatukuwa mbali kabisa hatukuwa kwa mbali na haya matendo yao kabisa hata Tuna tunayajua matendo yao yote kinaga naga. Ya ya na ga walwaznu yumaydini alhaq lirahman walwaznu yumaydini na nawizani siku hiyo utakuwa ni kweli katika uwanja wa hukumu ya Mwenyezi mwenye, mwenye rehma faman thakulati mawazinuhu faulaikahumul muflihun basi wale watakaokuwa kuwa ni uzito mkubwa katika mali zao na uzito mkubwa katika mali zao njema basi hao ndio waliofanikiwa mawazinuhu na wale ambao nimeku mipeseni mapimo ya mali zao njema Yamezidiwa na wamaovu. maovu paulaika alladhina khasiru anfusahum hao ndio wale walioziangamiza nafsi zao bima kanu bi na yadhlimun kutokana na kile kitendo cha kuwa wao aya zetu wanazidhulumu hawazipi haki inayostahili hawazipi imani inayostahiki hawazipi utekelezaji unaokubaliwa una, una wala kadimakannakum mwenyezi Mungu wanasema katika aya hii ya tisa ya surah al-a'raf kwa hakika tumekuwekea ni wanadamu al-ardi dunia duniya navyotaka navotaka waja'anna lakum fiha ma'aisha natoka kufanyeni katika hiyo ardhi mahala makoishi qalilan ma ni lakin wa shukurani zenu ni chache zenu wa laqad khalaqnakum thumma sawarnakum Mwenyezi Mungu akiwaksimlia neema zake alizotunisha. Sasa wajawaka anasema Walaqad khalaqnakum kwa hakikati muawm banini thumma kisha kishaltiyani sura iliyanjama tu hakuna binadamu walayefao kama wandovu pawpu kama ya ndovu thumma sawwarnakum kishaltiyani sura nzuri thumma malaika lilmalaiikati kishaltu kampi malaika kusujudu li takalaza ni heshima kwa Adam. Fasa sajadu na malaika hakurudi nyuma wale takalaza heshima hiyo ila ibilisa ispokoa mkatatamaa. abalisa mkata tamaa shetani Lamia lam yakun min yeye hakurudi pamoja na wale kusujudu ka mwenyezi ngoagasema kumuliza ibilisi huyo Ma mana'aka allā Ni kitu gani kilichokuzuia wewe ukashindwa kusujudi? Idhi amartuka wakati nimekuambrisha. Kala shaytana akasema katika kujitetea kwake. Ana khayrun minhu. mimi, anasema shaytani. Mimi kushinda ni bora kulishinda huyu mwanadamu. Kwani ni khalaqtani min tīn? Min Halaktaneni min umeniumba mimi kutoka na moto wa khalakatahu na ukamumba Adamu kutoka na dongo itakuaje utakufunzilionao mimi ukumbuka kutoka na, na moto nisujudie dongo kilichombwa kutoka na dongo bila kuzingatia kwamba alimpa amri ni nani ambaye alimtuma atoe heshima hiyo kwa aadama nani bila kuzingatia hilo kibri tu kikamtawala fa manenziangu atasema fahabtu minha basi shuka utoke katika hiyo heshima ulionayo shuka chini fama yakunu laka anta takabbara fiha hayukustahiki wewe kujifanya kibri, kujifanya bora ndani ya pepo yangu fa inaka innaka min as-waghirin topkamble kabisa uembane na pepo uemba na bingu yangu kwa ni wewe ni mtu mdogo kabisa usiyokuwa na maana kala ibilisi alijitetea kwa kusema ni ila yaum yubathun huwa mola basi nipe muda galao mpaka siku ya kufufuliwa viumbe shibaha yake ili aepukane na kifo kabisa yeye ni mwenye kuishi moja kwa moja mpata Siku ya kiyama ambapo likipulizo parapanda la kiyama yeye alisema athiri anaendelea tu na uhai wake lakini Mwenyezi Mungu kamtambua akamwambia kala akasema Mwenyezi Mungu innaka wewe minal munzarin utakuwa ni miongoni mwa wenye kupewa muda wa kuishi hapa duniani muda mrefu lakini sio hivyo unavotaka sio hivyo kabisa hivyo unavotaka ila yaume wa maalum katika aya nyingine hapa inakaa mna munzarina umepewa huo muda lakini katika aya nyingine anasema innaka mina munzarina ila yao waqtil maalum Sio huo muda huo kala lakini huo muda aliopa huo hiyo bilesi akaona nafasi huo huo akasema fabima bima basi kutokana na kwamba mimi nempoteza kwa sababu ya huyu Adam la aqrudanna lahum sirata mimikazi mimkazo mtakayefanya ni kuwakalia wao kwenye njia yako yaliyonyoka wa ili wasifuate vinabostahiki mtoakalia katika njia yako yaliyonyoka thumma laatiyanahum min bainaydihim kisha wazingira mbele wa min khalfihim na nyuma wa aina imani kuliani, kuliyani wa na kushotoni kila wakati koko ile kwa watu nikuta niko ni wazuya. wala tajidu aktharuhum shakirin na wala wengi wao kwa niwako kushukuru haya maneno ya jeuuri ya sheitani iblis aliyokuwa kimjibu mwenyezi Mungu wa ta'ala lakini mwenyezi Mungu kala alisema oh minha basi toka au mapeponi mwangu toka toka au mapeponi Hali halimoni kotukanika madhura halimoni kotupilo ambale kueposhwa na rehema ya Mwenyezi Mungu na taadhima yake na kana yote kufuata minhum miongoni mwekezo chako kizazi chake cha Adam la amla anna jahannam milkah nitajaza jahannam minkum kutokana ninyi nitajaza jahannam kutokana ninyi kurekana nyote Mwenyezi Mungu akamuelekea Adam Ewe Adam ushaiona hali ya mazingira yalivyo Uskun ishi ee sheh hanta wewe na mke wako Hawa muishi aljanna katika pepo fakula min haythu shiitum kwen mkila nmkinywa kunamna mpendavo kunamna mpendavo kulani mge stareh uh, min haythu shaytumha qanana mpindaba wala takaraba hadhihi shajar lakini tu msije mkab mti huu mti huu msusogelee fatakuna mina dhalimin mkaja mkawa nyinyi ni katika watu wa waleo, dhulumu nafsi zao fawaswasa ilahumash shaitan. mwenyezi Mungu kusema kwamba alikwenda akawashawishi ibilisi sheitana akawashawishi Adam na Hawa kuula ulimtu uliokatazwa kuula shebaha na lengo lake liubudie lahoma mauree anuhuma ni kwa ajili aweke uchi waonane watazamane kuadhirishia watu wao weli hao ma ya anhuma kile kilichoficho ficha kwao na wakatakio wasikiache wazi leo ni alehuma maawuri yanahuma min souatihima katika tupu zao wakala na akamwambia maana hakumarabukuma kukatazeni mola wenu ninyi antekum shajara au an shajara kuula mti huu ila antakuna malakaini isipokuani kwa ajili yenu mtakuwa kuwa malaika wawili au takuna min al katika watu walioishi milele peponi ibilisi kwa ulaghai wake wa qa sama huma aliwa liyaamini akiwambia inni lakuma la nasihi mimi kwenu ni nasaha nakutakieni khairi fadallahuma akawashusha ibilisi bihurur in zake akawapusha peponi falamma dhaqa ash-shajara bas tule tuli mtoro badati badat lahum sa waatuhuma zillevuka nguo zikadhihiri tupuzao zikawadhirikia wao zao. watafika kisifani, wakawa wanajiporia poria kwa kijibabika babika eh min arahimu tupuzao katika majani ya peponi wanaadamu kawaita Mwenyezi Mungu wale hao mula wao mlezi wao akawaambia alam anhakuma kuma shajara sinilikukata mimi kutumia mti huu waakul lakuma ina shaitan shaitani lakuma adu mubin na nikawaambia kwamba sheitani kwenu nyinyi ni adui wa zahir Kala, depo alikosema kwa hali ya majuto Adam na Hawa Rabbana waeweleze wetu valamna anfusana sisi tumeshaghudumu nafsi zetu wa illam taghfir wa tarhamna na kama utusamehe na kuturehemu la nakuna na min al tutakuwa sisi miongoni mwa watu kula khasara. hasara qala kasema Mwenyezi Mungu himitu baadhi li ba'dina adu shukeni katika daraja na utukufu wa pepo hii baadhi enu na baadhi adu mtakuwa kukhasianana walakum fi al-ardhi lakini na ninyi katika dunia mtakuwa na mahala kuishi kwa muda mrefu wa mataon na mahala mkoishi kwa muda mfupi ila hii. mpaka kufikia kumaliza muda wenu wa kuishi duniani Kaendelea kosa mwenyezi kuambia Adam na Hawa fiha ndani ya dunia mtaishi ندنيا na kizazi ناkezaze kwa fiha mutuna na ndani ya dunia mtakufa mkizikwa. wa minha nakotukana na ardi tokhrajun mtatolewa ninyi muende mkaeleze mtatolewa muende mkaeleze kile ambacho mmekikosea. Na mbaje unafanya vizuri Ya bani Adam Enyi watoto wa Adam Kada anzanna alaykum libasa Tumishusha kwenu kivazi yuari sawatukum kitachokuake kikistiri mili yenu warishan kivazi cha safari warishan cha safari walibasu taqwa lakini kivazi cha ucha mungu, dhalika khairu hicho ndio bora kumcha mwenyezi ndicho kivazi bora kuliko vyote walibasuta kwa dalika khairu dalika khairu min ayati llah na hizo ni katika dalili za uwezo wa Mwenyezi Mungu ta'alahum ili viumbe wazingatie ya bani Adam, ay watoto wa Adam. La yfitinankum ash-shaytan. Asijaka kufitinini shaytan kama akharaja abawaykum min al-janna. peponi kama walivyomtoa wazazi wenu. Baba Adam na mamahawa, Hawa akawatoa munjanna kutoka peponi. Ya'nzu wan huma libasahuma pale aliposababisha kuabua nguo zao inna ja'anna shayatin hakika sisi tumefanya mashaitani auliaa lil la yu'minun ni wapenzi wa wale watu ambao wa hawamini. wa idha fa'lu fahshatan watu hawa wakosefu wa imani wanapofanya tendo chafu Wakiulizwa kalu Husema wajadna alaiha abaana sisi tumewakuta katika hali hii wazazi wetu wallahu amara nabia na mwenyezi Mungu anatwaamrisha tufuate wazazi wetu pole waambieni inallahu la ya bil fasaa'i haamrishi mtu yote kufanya machafu ataquluna ala llahi ma Kwekweli kweli nyinyi mnamsemea mwenyezi wa jambo ambalo hamjui kwa anbi amara rabbi bil qisti al wangu mlezi wangu ni waadilifu Waakimu aqimu wujuhakum inda kulli masjidi na kuzelekeza nyuso zenu katika kila jambo la khairi kila jambo la khairi basi nyinyi muembele mbele kabisa wad'u mukhlisina muumbe na mwenyezingu kwa kumtakashia ni hali mgholisina hadi kumtakashia na kumtakashia yeye tu dini kama baada akumtauduna kwani kama ambavyo alikuanzisheni kuwaumba ndivyo mtakarejea namkisha kurejea farikan. hada kuna kundi ambapo mwezingu yameshaliongoa likao likaongoka wa farikan haka alihim balala na kundi jengine, imshadhibiti juu yao upotevu inau takhazu Innahu aw inamutakazu hakika watu wao ni wale watu ambao wameafanya mashaitani ndio wapenzi wao Minduni dunillahi kinachomwe Mwenyezi Mungu. Wa sabuna annahum na wanadhani kwamba wao ndio wenye kuongoka. Ya bani Adama. enyi wanangu wa Adam zina takumenda kila masjidi. Chukuene mapambo yenu iwazeweni mapambo katika kila jambo la khairi. Kuli masjidi hapa mbele ya kila jambo la khairi. كُلُوا وَاشْرَبُوا بِقُوَّةٍ كُلُّ لَيْنٍ مَكْنِيٌّ تُسْرِفُوا مُسْفِنِفُوهُ إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ مَنْ يَزُمُ حَوَپِنْدُ وَتُحَرِّبُهُ اللهُ مَجَنَّبَ كِتَابِكَ مُتَمَسِّكِينَ اللهم اهدنا واهدِكم من بارك الصالحين منها هادين متدين يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم